Polisen sökte en man 25-40 års med mörk på och lång När det gäller utredningen var den till en början undermålig. Spaningsledaren Hans Hormer misstänkte i stort sett varenda kurd i Stockholm. Christer Pettersson, polis, högerextrema EAP, 33-årig, kostascherrörelse, sja jajal, italienska P2-loger, finska kroppsbyggare och en och annan ensam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 jag heter som vanligt Johannes Finlagsson och ni får som vanligt gärna följa mig på Twitter där jag heter @johabed. Det här avsnittet är del 2 av mitt samtal med journalisten och författaren Gunnar Wall En väldigt palmemodsbeläst man Vi går alltså igenom de spår som tagits upp i den här podden tidigare Vi har hunnit halvvägs typ Så lyssna först på del 1 om ni inte redan gjort det Och här kommer alltså del 2 av mitt samtal med Gunnar Wall och ja, vi hoppar rakt in och snackar lite om Stig Bergling. Stig Bergling har också, eh, mm. har jag läst någonstans, eh, inte av så många men av någon pekat ut som möjlig Järnriksman. Ja, precis. Han, eh, han gifte sig ju eh, dagen efter. Ja, i smådhelgen där, precis. Ja. Ja. Men, eh, nej, alltså han är väl ganska genomtröskad han också. Ja. Och ja, alltså, alltså upprätt sagt så jag har intervjuat honom någon gång ja, så att... <laughs> och skrivit mm. av honom också och nej jag vet inte varför han skulle ha gjort det och sånt skulle det vara varit ett mm. uppdrag i sådana fall. Eller ja, enligt det... den här teorin, ja, den är ju lite, lite underlig på andra där är det väl teorin eh, att han gör det på uppdrag av Olof Palme själv på något vänster. Ja, ja då eh, då men, men är det är finns här... kanske lite olika teorier. Då eller... är vi väl närmast den punkten då jag tycker ja. att... I alla fall det alternativet Då är man under noll någonstans <laughs> för, um, ja. Men det är väl det här Att folk, sett den här, folk ser samband Mellan saker och Stig Berling Fanns med liksom I medvetandet som en, en landsförälder Just då mm. Och han gifte sig dagen efter Och ja. han uh, Lyckades sedan rimma uh, På sätt som gjorde att folk misstänkte Att han fått hjälp För att det gick för lätt mm. Så, så att, mm. man kan jo, förstå ja, att vissa jo, hjärnor får, får ihop... Jo, nej, eh... men det är väl okej. Det är väl legitimt. Men, men sen alltså, ganska bra att, att sitta i fängelse Ja, och sen också tror jag att har, den uppfattning jag har fått av honom var att han framför allt har varit en ganska vanlig skurk. Han ville få pengar genom att sälja ritningar. Jag, liksom, jag tror inte han skulle ha gett sin på... Ja. Ja, jävligt, är liksom, alltså det det stämmer inte om det man vet om honom så att säga Nej, ja. jag tror inte det ja. Nästa spår, stay behind-rörelsen Ja, nu är man ju liksom inne på lite grann samma domän som jag är alltså, ja. alltså det är ju liksom lite arm i arm därför att Men den skillnaden att stay behind-rörelsen, ska det då vara den inhemska svenska? Ja, eller? det var ju förankrat så att säga i Sverige Men den hade ju så att säga bäst. Väst, västliga kontakter utåt mm. men då kan man naturligtvis tänka sig allt ifrån att några vilda gossar längst ner i en stay behind organisation får för sig någonting. man kan ju tänka sig att det också skulle ha varit en sväng högre upp och godkänts mm. av ansvariga personer om man tänker att stay behind alltså, och då får man ju liksom lite olika styrk på det hela men, men alltså det är ju helt klart att här snackar vi oss alltså om en hemlig hemlig och paramilitär organisation som officiellt att det inte fanns så att säga. Mm. Och vi snackar om ett åttatal där det fanns eh, många militärer och andra personer i liknande befattningar som var övertygade om att Palme var ett allvarligt hot mot Sverige. Och sådana som då håller på med skjutvapen och militära övningar och liknande och tänker sådana här. Det kan man ju, kan man ju inte utesluta. Mm. Så det måste man ju ha med i bilden. Så det är en, en lite högre siffra. Ja, det ligger liksom i alla fall åtminstone någonstans där i mitten tycker jag att, ja. äh, liksom i synnerhet eftersom, eftersom man vet att den här typen av saker är just sånt som inte har undersökts eftersom ja. utredningen har gått på sina väldigt stadiga spår hela ja. tiden så så Och det känns som att det står så... rörelsen överhuvudtaget har, har väl inte det har väl bara kommit fram att den fanns och sen ja. har man inte gjort någon det, det har ju inte gjorts någon statlig utredning eller så som det väl gjorde i Italien och så där det var visst en större skandal för att de Ja, precis. Hade bevisningen gjort sig skilja till olaglighet? Eh, ja, det finns utredningar i Belgien som är rätt intressanta mm. och så här också. Så att det finns ju liksom hemska saker som organisationer har gjort i olika länder. Så att mm. om man inte utgår från att svenskar är mycket hyggligare än alla andra så måste man åtminstone överväga alternativet. Mm. Ja. Eh, nästa spår, Scientologerna. Ja, det finns ju de som inne på det också. Alltså jag har väl aldrig hittat... Eh, Någonting som har gjort att jag har Nappat riktigt på det mm. och jag, alltså, alltså, De har ju förvisst Så, så hållit på att trakasserat eh, Avhoppar och liknande Men eh, jag tror inte de har mördat folk Och det är liksom ett, ett rätt stort steg att ta, Så att jag har mm. ja, rätt svårt att tro på det Men det ska ju vara Motivbilder ska väl vara Dels att det var enskilda så en blogger Som ogillade Palme Men också att han ska, de ska haft Någon eh, fiendelista Där Olof Palme var med Ja. för att han inte tillät dem att få de skattelättnader eller något sånt. Ja, och då kan man naturligtvis tänka sig alltid att enskilda ståliga personer i en organisation som tycker jag om ja. Palmen, de kan ju naturligtvis göra det bara för att de så att säga, rycks med av stämningen och tycker att nu ska jag ja. göra det inte de andra låter mig göra men annars skulle jag tro att det här är en organisation som är väldigt toppstyrd och inte lämnar speciellt mycket utrymme mot enskilda mm. individer att göra saker Också på det sättet att jag tror att folk som är med där de frågar nog de högre upp om de känner att de får en idé. Det känns inte rätt för mig så att säga. Jag tycker att liksom, även om det är så jag tycker är en extrem organisation, jag har aldrig hittat något som har gjort att jag har kunnat sammankoppla dem med statsministern eller andra mord överhuvudtaget. En annan listrelaterad motiv här. Han ska idag ha funnits på Scientologernas finlista. Han ska också ha funnits som enda utländska namn på Pinochets dödslista. Mm, mm, alltså just. den chilenska ja, diktatorn. Precis. Och alltså, min spontana tanke är väl att eh, skulle den kilenska militären ha mördat Palma? Jag, jag tror att de tänkte sig för några år innan man skulle ha sig på sådana saker för de hade väl fullt upp en annat. Men då skulle de ha gjort det ganska snart efter kuppen 73 för då mm. var det så att säga, då var ju Sverige spelade ju en aktiv roll i att hjälpa folk som flydde från Chile och mm. svenska uttalanden var väldigt skarpa och så vidare. Sen så gick ju åren och jag tänkte, vad skulle de ha blivit såna där känna Så alltså det var ju lite uppspelat om inte det finns några väldigt okända saker om att Palme stoppade affärskontrakt som skulle ha ja. bla bla bla eller, eller så, men då måste man ha, ha, ha något sånt så att säga så ja, jag, det hela, tycker jag. Ja. Ja, tajmingen gör ju att det inte riktigt stämmer för att det borde ha kallnat alltså om Pinochet hade sådana här planer så ja. det borde det varit mycket tidigare som det ja. men man skulle ju också i teorin kunna säga att om man tänker sig Pinochet som en, en väldigt hämndlisten och en människa som När han vet att han snart ska avgå När det är mot av hans period Som han hade väl börjat inse Att, att han inte kunde sitta kvar mm. Att han då tar tag i de här sista grejerna Han bara känner för Och då kan du han känna är... för att ta, ta död på palmen ja, Innan ja. han slutar Det är den enda tajmingen om man, om man vill få in tajmingen så kan man tänka så Men ja. det är nog det... svårt Ja Nej alltså jag vet inte Det Okej, okay, men ingenting är omöjligt men jag tycker. Mm. Jag tycker inte det här är starkt spår heller. Nej. Ehm, nästa har vi Mossad. Ja, då vet jag inte. Riksan liksom, står, alltså. Där har vi ju, där har vi en hemlig tjänst som inte drar sig för ganska långt kommande operationer som är skickliga mm. och så här. det är helt klart. Men liksom, och som har här... mördat folk på eh, eh, i andra länder Ja. Men frågan är om det fanns tillräckligt starka skäl på den svenska statsministern. De hade ju oenigheter i, i och för sig med Palma och det var liksom ganska skarpa oenigheter ibland. För att mm. hans hållning i Israel-frågan var ju liksom... Alltså han, han, han, han kunde ju vara kritisk i Israel. Och eh, faktiskt så ska man komma ihåg att Lisbet, när hon förhörs sig ett av de första förhörerna med henne, så, så säger hon... Då räknar hon upp olika internationella motivbilder som hon kan tänka sig och mm. eh, det är alltså väldigt sammanfattat för det som inte är så väldigt klart och tydligt vad hon syftar på. Hon säger ungefär att eh, alltså hon räknar upp amerikaner och tyskar och israeler och chilenare mm. och, och då måste hon väl mena i faller tyska tror jag hon menar Raft och då är alltså, mm. det skulle vad jag tro. När det är amerikaner så måste de liksom vara någon karskogsrättelseorganisation. Förmodligen att hon tänker på. Mm. Och israelerna måste ju också vara samma sak. Det måste ju vara. Men, men. Så att. Hon hade väl sådana tankar mm. då ändå på något sätt. Va? Men. Svårbedömt. Ja. Mm. Um, så siffra där är också. Ja, så det blir någonstans i mitten där man inte vet mer liksom, Det är väl ändå man kan säga Eller alltså, liksom strax under mitten För att jag har liksom inte sett några tydliga så att säga Israeliska motiv Det finns andra som har starkare motiv så mm. eh, Nästa eh, spår då är Kanske inte ett spår på samma sätt som de andra Utan mer än eh, Ett eh, tänkbart motiv mm. Och det är ju Bofors och bofossaffären Vi har varit inne på det lite ja, snabbt innan precis Jo, och där, och där alltså det mest dramatiska där, då tänker jag kanske att det skulle kunna ha, kunna ha att göra med Indienorden. Mm. Då Palme, han hade ju själv tagit aktiv del i att få till stånd det här stora försäljningskontraktet till Indien. Som eh. slutade på en affär på 8,4 miljarder. Ja, det var väl Sveriges största exportorder mm. då, så det var ju liksom en liksom jättestor order va? Mm. Men där det samtidigt var så som det har kommit fram i efterhand att det fanns mellanhänder och muter inblandade i den där orden och det är också känt att Palma hade gått ut och markerat att han ville inte ha mellanhänder mm. och då är naturligtvis frågan kan det ha varit så här att Palme, Palme gick ut och markerade det de som skulle ha de här pengarna. Det var oroligt för att han skulle spräcka det hela och att de inte skulle mm. få det de ville ha. Och att de bestämde sig för det, att det måste agera fort där. Va? Så att, och det var ju så att hela affären skrevs ju alltså under kort efter hans död. Ja. Så att när tid var ju väldigt ja. tajt. Va? Det var väl till och med när. Eh, eh, vad hette han nu? Eh, han hette väl eh, Gandhi, men jag minns inte vad han hette i färnamen. Han hette Rajiv Rajiv Gandhi, ja, det det. just det. Mm. Mm. det. var till och med när han var i Stockholm för att gå på Palmers begravning som man färdigställde och offentliggjorde affären. Ja, det skulle kunna vara. Ja, det... Så då blev det vi var... en... ja, Men i så fall men det lite väl... Det är ju väldigt tydlig tajming. Ja, precis. Tajming så att, och det där underströks ju ytterligare i och med, i och, i och, i och med krigsmateriell inspektören Carl Fredrik Algenons död i T-banan. Ja. Eh, Har du undersökt den på något vis, Nej inte särskilt mycket faktiskt men eh, alltså han hade ju hand om de här exporttillståndena och han hade ju efterlevnade anteckningar mm. som handlade om Palme och nämnde Palme så att man fick liksom anledning att tro att att det kunde ha funnits sådana känsliga saker där som hade med hans död att göra och det blev ju aldrig utrett riktigt säkert heller varför han dog blev mm. han knuffad eller hoppade han själv Eller ramlade han bara ner mm. Att han ramlade ner kanske mindre sannolikt Utan att han skulle ha hoppat eh, liksom det, alltså, det måste utfunnits väldigt starkare Att han skulle ha gjort det ja. Det fanns väl När jag, när jag har lyssnat på eh, peter dokumentär Och bland annat tagit mm. upp på och så Och då nämnde de Algonon, mm. eh, såklart. Eh, men det, det jag har förstått Och när jag har läst lite om det att Det finns saker som tyder på eh, självmord Tycker jag då när jag läser och lyssnar på det Som då att han hade betett sig underligt de senaste dagarna Många vittnesmål från precis innan olyckan Ger mm. att han vankade av och mm. längs med mm. spåren mm. Och sen skulle det då finnas själva vad ska man säga, Motiv eller anledningen till att han var i det här tillståndet Var att han hade godkänt en av de här affärerna som blev ett smugglaffärer. Mm. Så att han var väl rädd att det skulle komma ut och det skulle förstöra hans liv? Ja. Eh. Så att det kan naturligtvis ha varit rädsla för den stora skammen så skulle drabba honom. Mm. Men att han var upprörd kan naturligtvis också tyda på att han var inne i en kärleksfart som han var orolig ja. för vad som skulle hända och att andra var oroliga för vad han skulle göra. Så det, ja, precis. Det är dubbelt. Ja. Alltså kan man mm. Men alltså, ja, alltså, när, alltså, man kan ta upp Men alltså, man definitivt inte utesluta att de svenska vapenaffärerna skulle kunna ha att göra med pallenbordet för där det här handlar om så mycket pengar ja. och så mycket känsliga saker så det finns liksom ett underlag för att tänka sig sådana saker Är det till och med ett av de är det, det starkaste motivet eh, man tänker ut förutom ensam och förutom Nej. Nej, alltså jag, jag kan tänka mig alltså tre motiv tycker jag är de som jag känner starkast för kan jag säga och det är Bofors, det är Sydafrika som vi inte har pratat om ännu. Mm. Och det är landsförrädarspåret som det kan kallas ibland. andra vill säga folk som, och vilka vilka det då skulle vara. Det skulle kunna vara till exempel folk inom Sted eller något mm. liknande. Då, som eh, var rädda för att Palme skulle sälja ut Sverige så att säga. Och då ska man komma ihåg att det fanns ju till och med på den tiden så fanns det ju folk som var oroliga för att Sovjetunionen förberedde en invasion mm. av Sverige, och att Palme skulle åka över till Moskva i april var det inplanerat. Och folk då, som det fanns, folk som tänkte i de banorna tänkte kommer han åka ut och sälja ut svenska intressen, va? Mm. Då kan de ju liksom ha tänkt att stoppar vi inte den mannen då kommer vi att vara en del av så du, snart alltså, mm. alltså har man den typen av stämningar, då har man ju motiv, va? Mm. Och också från folk som så att säga, tänker i banorna, operera militärt, agerar effektivt, använder vapen och sådana saker, mm. va? Så det... Alltså det tycker jag är ett, ett motiv som, som är väldigt starkt. Och det andra mm. tycker jag alltså är Sydafrika på Bofors. Ja. Det är något jag tycker lyser starkast. Ja. Men sen kanske inte är något av dem. Det är möjligt. Vet inte. Ja. Eh, nästa då. Eh, vi har varit inne på den eh, alldeles snabbt så att jag tror jag vet eh, om man pratar siffror var den landar. Men självmordsteorin. Att Nej. Palme själv skulle ha planlagt det här. Nej, alltså det är ju så fullkomligt då orimligt, visst kan man tänka sig att ledande politiker drabbas av depressioner och ta livet av sig, ja. mm. men att det skulle ha gjort på det här oerhört invecklade sättet eh, har jag oerhört svårt att förstå. Ja. Om man skriver en däckare och ska försöka hitta en riktigt udda i så kanske man hittar på något sånt men alltså, ja. alltså det... det känns som det till och med då inte skulle vara eh, nästan eh, genren skulle nästan inte vara däckare utan det skulle vara någon sorts knasdäckare liksom. eh, Ja lite grann ja. Om man skulle ha något så långsäkt... Eh. Ja, lite grann. Alltså, alltså jag tycker det finns liksom... Det är fullständigt mm. obehagligt. Ja. Det finns ju ingenting, ingenting som understöder och sånt. Ja. Så det är minus. Ja, det är minus. Ja. Eh, och sen kom vi in på eh, ett av de stora eh, spåren. Mm. Eller det är flera spåren, men polisspåret. Mm. Jag tänkte till exempel att vi börjar med eh, de här som är anknytna till eh, den så kallade Baseball-ligan mm. som är ledde av de här eh, som du skrev om då i den här mm. första artikeln. Precis. Ja och då kan man säga att Baseball-ligan kännetecknades av sådana poliser som var våldsbedägna och som ofta hade högerextrema åsikter och det fanns ju så att säga överlappningar mellan Baseball-ligan och en krets som var utprägad högerextrema och politiskt aktiv i Stockholmspolis vid den här tiden så att, och det fanns också överlappningar mellan dem och andra liknande strukturer som knöt ihop. Det var andra grupper, det fanns något som heter Stockholms försvarsskytteförening som man kan läsa om på nätet. Om man, om man kollar lite där, alltså bland annat folk som fanns med i baseballligan men också militärer och eh, den här är inte helt obekant... Eh, vapenhandlaren efter FD-polisen Ö. Han var ju mm. akt där och så vidare. Det också någon från ett försvarsmaterielverk som i sin tur typ var kompis med vapenhandlaren och så vidare. Så där mm. har man. Och då kan man naturligtvis fråga sig kan såna här miljöer, kan det liksom vara någon del av någon stay-behind liknande struktur där folk liksom som känner sig är, som är, i, landets land. försvar. Jag tycker illa om Palmen möts och träffas och, och där kan man ju bara säga som ingen Britta Alleri skrev i en artikeln av nyheten för tiden att här har man ju ett område som inte palmutredarna tycks ha utrett och som man skulle behöva utreda närmare så att säga. Vad finns det för hemliga informella strukturer med anknytning till svenska staten fast de officiellt så att säga inte sorterar in någonstans. Och vad, vad kan de ha haft för eventuell roll mm. i den här frågan? Alltså det, det, det är ju men finns det några, eh, att baseballligan och de här poliserna som misstänks för det finns det belägg för att de har haft någon mer officiell eh, alltså så här hemliga grupper eller är det deras hobbygrupper så att säga? De här eh, högerextrema eh, ja, alltså, skickliga? Nej, alltså officiellt finns det ju, officiellt liksom det finns ju ingen känd information som så att säga bekräftar att det skulle ha funnits att, att, att, att man kan peka ut att de till exempel skulle ha ingått i en last behind organisation eller inte det gör rent utan att det är ju liksom bara indicer och mm. omständigheter och märkliga frågetecken mm. och sen finns det naturligtvis inslag i polisspåret kan vi också förtjäna att säga som som liksom enskilt är ganska svaga alltså, det, mm. alltså jag vill nog säga att av de det var två av de fyra poliserna som var aktuella när min tidigare blev åtalad då, så de var ju alltså de som tv-producenten Lars Kranz hade, hade lyft fram som intressanta mm. i sammanhanget. Han och en bussförare hade gjort observationer på en busshållplats alldeles efter mordet på ett ställe som var längs med, längs med mördarens förmodade flyktväg. Mm. Och och då hade Krans, han påstått sig ha sett den ena av de två poliserna, bussförande skulle ha sett både den ena och den andra. Men mm. omständigheterna och utpekandena är av det slaget att det finns ju... Alltså, alltså även om de faktiskt såg något i anmärkningsvärt där, och det tror jag de gjorde. Mm. så är det att utpekandena av individerna där är, är liksom typiskt förenade med så mycket felkällor Så det kan man inte mm. egentligen lägga någon större vikt vid, va? Hur många av de här, när du skrev den här artikeln om mm. fyra, hur många av dem var med i baseballligan? Är det alltså officiellt? Ja, en, alltså, var inte inte baseballligan en, en ja, officiell... Ja, nej, alltså, alltså det var ju lite överlappande för att det, det som var baseballligan var ju alltså en av en av eh, grupperna som uppträdde civilklädda med galt mm. och så att säga och som upplöses efter ett tag. Men sen fanns det ju andra strukturer också som eh, brukar räknas in i baseball-ledningen. Alltså till exempel en tur i Stockholmspolisen, lite A-turen då på Norrmalm ja, och så vidare. Så att, så att men, men alltså... Som då gjort sig kända för eh, övervåld. var ja, alltså, tre av de här fyra räknas till det gänget kan man säga. Okej. Okay. Mm. Ja. Eh, vad, vad är tänkbarheten för eh, något av de här polisspåren? De är ju väldigt olika. Ja. Ut, men, eh, Ja, då kan man nog sprida sig för den här lite grann just ja. därför. Alltså, så det blir ju... Ja, alltså, alltså okej. Okay, jag tycker liksom ingenting är i liksom närheten av åtalet. Därför hamnar man ju inte på 8-9-9 på, ja. på någonting riktigt. Men alltså, alltså det finns ju inslag i polisspåret som absolut ligger på 5-6-7 äh, tycker jag. Så här. Ja. man tar det på stort allvar. Så finns det finns andra som ligger längre ner. Ja. Är det då den så kallade öet som är den mest, äh, mest tänkbara av dem du går igenom? Alltså, alltså han, han, var en, han var ju en individ som eh, det finns väldigt mycket intressanta frågor om. Och de frågorna är ju så väldigt eh, sammansatta. Och då tänker jag bland annat på att utöver att han var känd för högerextremistiska och nazistiska sympatier så var han alltså vapenexpert. Mm. Han, han var dessutom så anlitades han av Ebe liga mm. till att skaffa avlyssningsutrustningen. Just Och han, han, han var alltså sjukskriven vid tiden för mordet men slutade vid polisen utan att återgå i tjänst. Mm. Hade en kort tid en kvalificerad tjänst på tillverket radio som bland annat liksom har, har att göra med med sådana saker så kan man inte sagt det är och så vidare mm. innan han och en kompis till honom som var militär startade ett säkerhetsföretag som sålde säkerhetsutrustning och vapen och i samband med att han slutade i polisen formellt på sommaren 86 gick han upp och sa adjö till Holmer och de hade ett samtal vilket senare resulterade i att när Holmer skaffade sina specialprylar mm. inklusive då Inklusive pansarglas i palmerummet, frekvenshoppande walkie-talkies, eh, kåpist i en attaché och annat smått och gott. Så beställde han alla dessa prylar just av den nystartade vapenhandlare Ö som under första året inte hade någon annan kund av betydelse utom Hållmer. Och då jag, köpte köpt in detta utanför alla vanliga upphandlingsregler naturligtvis och då det inte går att hitta några belägg för att han överhuvudtaget behövde de där grejerna. Va? Det var att, roligt om de behövde gå genom de här vanliga sakliga upphandlingsreglerna så att de måste få offerter från andra ja, vapenhandlare fast... för karpistar i ja. attackeväsk. Det så var det rätt kul. <laughs> och, sen, och sen ytterligare kommer det till då att den ö, han, hade också, han, han hade också haft en del affärer med Sydafrika. Så att alltså man, man skulle ju kunna tänka sig att det skulle vara läge han är inte längre i livet nu, men att, mm. men att, men att de borde ha hållit några ganska utförda förhör med honom om och ett och annat. Det är liksom ju ja. tanken som, som dyker upp för honom. Va? Ja. Och det är väl den allmänna kritiken mot utredningen att polisbåden har man aldrig riktigt tagit i. Nej, och det sa ju granskningskommissionen också. Så att det här är ju inte bara några liksom enstaka yllande röster som du säger, utan det var ju. De gick ju alltså igenom palmutredningen och hade chansen att titta i det material som vi andra inte får se. Mm. Och de kom fram till att visserligen hade man gjort utredningar av enstaka poliser, enstaka individer kunde man gå igenom alibi mm. på så att säga. Men man gjorde inte mer att, ja okej okay, om någon hade alibi då var han avförd Man intresserades liksom inte för vilka kretsar. Umgicks han med. Fanns det samband mellan de olika tipsen för att folk liksom hade aktiviteter för sig tillsammans utan man behandlade bara som enstaka tips. Och det var alltså så när de tittade på kommissionen att hela utredningen var noga sorterad efter olika typer av spår. Det fanns mm. alltså etologspåret och det fanns EHP-spåret och CIA-spåret och sydafrikas spåret mm. Men ingen polisspår. Det fanns inte med. Nej. Det fanns inte med som en avdelning i utredningen så att alla de uppgifterna låg liksom insorterade på annat sätt ja. mm. och är låg under som gärningsmän och det menade då kommissionen att man hade inte tagit det greppet som man borde ha gjort va, för man hade liksom utelämnat hela den grejen och det, det, det är ju alltså det är ju nu sa Stig Edqvist som jag intervjuade 2010 om detta så sa han suckade tungt och sa ju för att vi har gjort det vi har kunnat och så frågade jag vad ni gjort och ja, det kan jag inte säga, säga. <laughs> men, men alltså det ja. Ja, nej, men jag vet ju inte om de har kikat mera på det kan ju inte uteslutas mm. men jag, alltså, jag tror inte de har gjort särskilt mycket och dessutom att faktiskt ska man göra något väldigt sent då kräver det ju liksom ännu mera liksom långtgående och ambitiösa åtgärder än om man skulle mm. gjort det på en gång så att Finns det saker att hitta där så är det ganska djupt nedgrävt. Ja. Um, Såvida inte någon bestämmer sig för att prata som jag alltid brukar säga. För sånt vet man aldrig. Nej. Men då är det till och med när folk bestämmer sig för att prata så krävs det ju mer för att än att någon bara pratar. Folk kan ju hitta på saker också. Ja, det är det svårare om du kommer att prata långt till efteråt mm. så att svårare att få det bekräftat. Men alltså det, det ideala läget är att Alltså om mm. vi tänker oss att det finns fler än en människa som vet mm. någonting om mordet så att säga. Så om någon på sin åldershöst känner att jag tänker inte dö och bara låta det här ligga. Utan om någon aldrig tänker den här personen att jag vill snacka om den kanske skäms. Den mm. kanske är stolt och vill skryta eller vad som helst jag vet. Mm. Inte. Men liksom någonting får den här personen att säga att jag vill berätta. Eller en kanske vet sång fast är inte inblandad men tänker att jag märkte ju vad de höll på med de här figurerna. Jag måste berätta det nu. Va? Så om någon säger någonting och det är tillräckligt klart och distinkt så kan ju det leda till att andra personer känner ett sådant obehag över att pekas ut att de så att säga går och ger ytterligare information och säger nej det var inte så här, det var snarare så här. Mm. Och så så det, är, det är väl kanske det enda, sättet att få någon, enda tänkbara sättet att det blir någon lösning där. Att någon börjar prata, eller Någon som vet något. Ja, alltså jag tror att det är väldigt svårt om inte någon gör det. Ja. Och, och hur sannolikt det är, det vet man inte. Det kan man ju inte utesluta. Men ja. alltså man har ju en det att... Det blir mindre och, mindre, att... mindre, och mindre sannolikt, sannolikt med tiden Ja, folk där. Fast, fast jag skulle, skulle kunna tänka mig att eh, det borde kunna ligga en liksom, så här hygglig sannoliktsfaktor på det i några år framåt för folk är inte så gamla, de som är med mm. kanske, så att, men, men alltså, om ytterligare 10-20 år så ja. det är det mindre sannolikt vi får vänta ja. eh, ja, det är väl de spåren vi har gått igenom hittills mm. i podden men eh, helt enkelt vissa är väldigt mycket är mindre trovärdiga än andra ja, och det är klart, då räcker man ju alltid risk att man så att säga, underskattar någonting eller, eller att man inte förstår en aspekt som kan göra att någonting så låter helt otrovärdigt blir intressant på grund av mm. någonting man inte visste om. Så man, man ska inte vara för snabb att ställa saken saker. Men det finns ju en del saker som är, är rätt orimliga. Men alltså det jag tycker är intressant det är ju egentligen tycker jag att, att man borde lägga mycket mer fokus på, på själva modet Hur det gick till. För jag tror mm. att man kan utvinna kunskap ur det hela där. För att det fanns folk som sa ganska tidigt att det egentligen var det en orimlig modplats. Mm. Och det tycker jag är en intressant tanke Det är en, en bra utgångspunkt Varför är den orimlig morplats? Jo, den är inte orimlig både om man tänker sig en ensam gärningsmann och om man tänker sig något organiserat mm. Om man tänker sig en ensam gärningsmann så är ju den naturliga utgångspunkten att han skulle följa efter makarna palmer från bion Alltså man kan ju tänka sig att det är en slumpart av också, men liksom mm. och i det lite och så vidare Och då är det då frågar man sig varför skulle personen i fråga ha gjort sig det besväret att liksom gå så lång tid utan att veta vart Bakarna Palme skulle vika av. då kunde ju gå in i någon port eller vad som helst. Så att säga. Och om vi nu utgår ifrån det, ett av vittnen har berättat om också med stor säkerhet att han stod där i flera minuter innan. Mm. Så kan man säga att det är nästan omöjligt att hinna fram att man står i flera minuter innan om man kommer efter palm från Bien för att det åklagarna tog upp, det var i vittnesmål som gjorde att, att, att de Palme åtminstone var förföljda till, till och med korvkiosken mm. vilket är ungefär halvvägs okay. Och sen så skulle då gärningsvannen antingen ha gått framåt liksom inte gått över gatan utan gått framåt mm. på västra sidan av Sverigesjövnet vägen och gått över alldeles beslutet eller också skulle han ha gått över eftermakarna Palma och gått om dem på något sätt och men alltså det är så korta sträckor det handlar om så att Liksom. Nej alltså han mm. kanske skulle kunna vara fram En halv minut innan och om han skulle vara fram snabbare så Så måste han springa Det finns ingen som har sett någon som sprang dit Och det är också mm. en väldigt udda grej att göra Om man liksom har ett offer på sig mm. Och bara liksom rena iväg till ett gathöln där borta alltså det, Och hoppas att de går dit Ja alltså det, det liksom känns lite, lite svajigt det hela mm. Och är det är en attentatsgrupp Är det ännu Svårare kanske på ett sätt. Därför då måste man tänka så här att alla planerade mord. Och det är ju det det handlar om. Det är en det brukar de liksom vilja försäkra sig om och ha koll på läget. Jag har skrivit en bok som handlar, handlar om maffia. Som kommer kom i höstas. Alltså, där då gick jag igenom massor med, massor med mord. av det slaget både i Sverige och utomlands. Så det följer en väldigt tydlig mall nästan hela tiden. Och det är att om man har bestämt sig för att man ska ha ihjäl och jobba på ett av två sätt. Antingen tar man och kollar in vad brukar den här personen vara, liksom vilka vanor har han och så mm. tänker man han går alltid och käkar på den här restaurangen det är på fredagar, och då tar vi om det här, mm. Eller också så ser man till att personen i fråga kommer dit man vill att han ska, mm. man säger till exempel till honom att vi skulle behöva snacka lite affärer med dig, hur skulle mm. det vara om vi käkar spaghetti på den och den restaurangen och så kommer han dit och då skjuter de honom man ser till att veta var, var personen är. helt. Enkelt. Ja, då vill ha koll på det. Så Och säga. även med politiska mord, alltså Kennedy till exempel, då vet man att han ska vara där för att han ja. åker i en cortege. Ja, det är helt upptäckbart annars. Så att ja. säga. Det bygger ju på det, så att säga. Lincoln, man vet att han ska vara på teater. Ja. Ehm, ja, vad finns det med? Ehm. Gustav III, Caesar, ja. vad som helst. Alltså, ja. alltså det, är ju liksom, det är enklast så. Det finns ingen ja. anledning att krångla till Och det var ju så i Palmes fall var det ju inte svårt att välja en plats- där man visste var han var. Dels brukade han gå utan säpolivakten mellan gamla stan och riksdagshuset och kastlighuset. Mm. Och det skulle ju de som övervakar att honom detta upptäckte, då visste de det. De kunde ju stå där någon gång när han skulle gå hem bara skjuta dem, och så kunde de liksom ha en motorcykel och bara svirsa iväg eller så var det borta. Eller de kunde ha gått på alla de offentligt angivna uppgifterna om att han skulle prata i folkets hus där och där mm. den och den dagen, eller vad som helst. Och så visste de också, ja, ah, okej, okay, om han ska prata där, då kan vi vara där, och ska vi ha en bil och så över och så där, och så allt är klart. Va? Men här har man då. Då är han är enligt uppgift och bestämmer sig väldigt sent för att gå på bio. Och de går på bio och de bestämmer sig väldigt sent för hur de ska ta sig hem. Och de tar inte t hem på det sätt de undrar de åkte dit Inte hämtade av livvakter eller, eller någonting utan de går hem. Och de går inte den väg hem som är den mest uppenbara heller kan man tänka sig. Utan lite vid sidan om så att säga. Mm. Men då... Så att det fanns ingen, ingen anledning för en talsgrupp som agerade på det sättet att vi ska kolla in var han är. Va? Mm. Fast ingen anledning tänker, ja, men vi kollar, han går på bio och vi se vad som händer. Alltså det är liksom amatörmässigt på ett sätt som inte mm. stämmer. Och därför tror jag att en av anledningarna till att seriösa utredare som har velat utredare, en del av utredarna har, har ju haft ambitionerna att utredare. Det är helt klart, även om du håller med till exempel, skulle jag tro inte hade ha det. Va? Mm har försökt liksom att handskas med det här. Och man har hela tiden svängt emellan ensam gärningsman och attentatsgrupp för att det har varit orimligt med det ena och orimligt ja. med det andra också på sätt och vis. Alltså ingenting har varit riktigt sådär att det har stämt. Nej. Men om man, om man tittar på det så borde det ju vara då, eh, två alternativ som jag ser det här som gör det mer. Om man, om man tänker på det här att eh, planerade mord oftare, mm. då vet man var personen ska befinna mm. sig. Mm. Så att antingen ser är det då ensam galning och helt slumpmässigt. Mm. Lite som Anna Lindmordet. Eller så. Bara att den här personen råkar ha en magnumrevolver vilket ju är betydligt ovanliga vapen än mm. kniv. Mm. Eh, och de bara råkar springa på dem. Och inte då eh, ens Christopetsson-grejen eh, två timmar innan utan bara råkar vara där. Han står där i vårt hörnet. Ja. Mm. Eller då att... Eh, det är ju en teori som till exempel Leif Pers som bygger sina romaner på att det är någon som råkat få reda på var Palme kommer vara just den kvällen. Mm, men... Och då de vet ju inte exakt platser men då vet då kan det ju vara en talsgrupp som på väldigt kort varsel vet var han ska vara. Men det är ju väldigt osäkra, ja, det osäkra. källor där ja. med biobesöket också. Ja. Och ja det är ju det här som har gjort att, att det så, jag har tänkt så här att det här är en väldigt speciell operation. Om, ja. om det är planerat då är det, då är det planerat på ett mycket speciellt sätt eftersom det ändå lyckades vilket mm. man måste väga in. Vilket, vilket gör att jag har svårt att tänka med en amatörmässig grupp som tänker vi chansar på liksom att se vart här går så att vi springer ut på stan och försöker fixa det. Utan, utan inte minst om man går på Inge Morelius vittnesmod och det här om att mm. Han tyckte, att, han tyckte att gärningsmannen stod i flera minuter och stod och väntade som en slaktare som han säger till och med, och Det ger ju ett väldigt så att säga, kyligt och kallblodigt intryck. Va? Mm. Så att, och då måste man fråga sig hur kan det här gå ihop? Och då finner man någonting som, som jag har skrivit om i mina böcker då som, som andra också varit inne på nu. Nämligen att man kan fråga sig hade gärningsmannen eller gärningsmännen valt den andra maffiametoden? hade de ett mm. möte med Palma. Just det. Då blir det. in... Ja, för då finns. blir det plötsligt så att säga lite mer logiskt, för då skulle de veta att det ska hända här. Ja. Och de vet när det ska hända, de vet var det ska hända. Det finns ju, finns ju observationer av okie män också mm. som alltså befann sig eh, på sveavvägen i närheten av mordplatsen ända så tidigt som ungefär vid åtta tiden, ungefär, inte kan ha gjort om folk bara skulle ha gått och kollat ungefär vad ska Palme göra nu han går på bio då skulle de inte ha vetat någonting om det där. Mm. Men om man tänker sig att Palme liksom skulle, ha, skulle ha gått med på att sammanträffa med någon där och sagt att ja, efter bio går jag hemåt och då, mm. då kan vi prata då blir det ju plötsligt intressant. Och det intressanta är ju att det finns ju flera vittnen. Egentligen alla de centrala vittnen, alla de vittnen som gör observationer vad som händer innan skottens mälber, eh, som jag har skrivit om, då, ger alltså på olika sätt stöd för att det skulle kunna vara så här det har gått till. Mm. Till exempel så har vi den här taxichauffören som ju intervjuade i Aftonbladet stort för inte så länge sedan som berättar att han stod vid rött ljus och ser sig om mot vänster. Då, då ser han tre personer som står och samtalar. Mm. Och sen så, sen så måste han se framåt igen. Och så får han grönt ljus och så kör han och du smäller det. Mm. Men då är det ju... Eh, eh, Kommer ju Lisbeth in i eh, frågeställningen också? För att hon vittnar ju om att de inte har pratat med någon. Ja, och då har jag jag har ju skrivit om det här. Och jag har ju understrukit det att en förklaring som man måste kunna ha med i bilden det är att folk som genomgår spåra traumatiska chocker mm. kan ha minnesluckor mm. som gör att sånt som hände precis omkring händelsen kan liksom finnas avsnitt som bara så att säga inte är åtkomliga. Va? Oh. Så, att, så att så att så att man kan ju liksom inte alltså man man behöver inte alls anklaga Lisbeth Palme för att hon så att säga skulle undanhålla utredarna någonting mm. man måste ändå kunna ställa frågan att om det finns flera vittnen som du gör här som tycker sig ha sett ett hemskt händelseförlopp som så att säga inbördes stämmer överens med de olika vittnesmålen så att säga och om, om det inte finns någon annan riktigt bra förklaring till varför mordet ägde rum just där och om mordet har hållit på i så många år, om man fortfarande står och stampar så måste man liksom kunna ställa frågan att det kan vara så att Lisbeth Palme inte har gett en sakligt riktig bild av händelseförloppet mm. Men om man ska sammanfatta då för det, det, detta tas upp av någon som spekulerade kring Boforsbord också, att det fanns någon teori om att de hade stämt möte för att skulle överlämnas några, något relaterat till det ja. Just så specifikt Just det spåret Om jag har förstått Har påstått av någon Lite mindre trovärdig Person Och kanske kan avfärdas Men om vi lämnar det, det här, så Om man sammanfattar Hur du tror Vad du tror är det mest tänkbara målscenariot mm. mm. Så är det att Någon har stämt möte med Palme ja. Och vet att han kommer finnas där ja. Och det är en ensamhjärnisman men som ingår i någon form av eh, palmefientlig eh, palmefientligt sammanhang. Någon som tjänar på att han får svim. Ja, alltså man, man kan ju säga så här att styrkan i hypotesen att det var ett möte. Mm. Den är egentligen väldigt stor för att den går att förena med uppgifter som pekar på att det var organiserat. Mm. Men den skulle kunna vara genomförbar av en ensam person också. ja. Så det är liksom, så att... Ja, det är varm, mötes, ja. eh, passar in både på ensam hjärnisman och eh, konspiration. Ja, ja. ja, det det spräcks liksom inte av någon del. Ja. Att det går för flera båda och därför att, för att en person skulle kunna göra det, va? Ja, intressant. Eh, om du själv... Du har ju sysslat med detta eh, stora delar av eh, de senaste 25 åren, då. ja. Men om det skulle komma fram imorgon liksom vad det var som hände, alla kort på bordet, du bara skulle veta allt. Om du från gå liksom vad du själv tror och vad som är mest tänkbart, vad skulle du tycka var mest tillfredsställande om det var? Nu är det ju en förfärlig situation, är det är ett mord som begåtts ändå. Men, men skulle du önska att liksom att det var en konspiration eller är det mer? tröstrikt att det skulle vara en ensam galning? Ja, det var en bra fråga som inte är så lätt att svara på. för mm. Det är många saker som nästlar sig in i frågan. Dels kan man naturligtvis säga att... Eh, alltså, på ett sätt skulle man kunna säga att det skulle vara lugnande om det var en ensam galning, för det skulle vara allvarligare ju mer organiserat och var. Det skulle vara allvarligare mm. för samhället ju mer organiserat det var. Å andra sidan så... Är det ju alltid skrämmande med att en ensam individ kan ställa till mig så mycket skada också. Så det, mm. det kan man ju svänga på olika sätt. Och man kan ju... så kan man ju säga att det är naturligtvis så att... I dämon sanningen ligger, lig, ligger i linje med det jag själv har påstått. Så kan man ju tänka att... Det är lätt att tänka sig att det skulle vara skönt att visar sig att jag har rätt om det och mm. det ungefär. Men alltså, det är ju liksom, också en infallsvinkel man får akta sig för. Mm. Så att att nej jag vet faktiskt inte riktigt Så alltså, det är väl en och sen är det väl dessutom som så att jag misstänker att eh, det skulle vara en väldigt lång väg innan man skulle vara riktigt säker på vad som har hänt ja. ibland brukar man människor fråga mig tror du att palmordet kommer att klaras upp mm. och den frågan tycker jag är så intressant för att den är egentligen mycket mer komplicerad än vad man tror ja. för frågan är vad menar man med det Liksom en innebörd skulle kunna vara att kommer någon att fällas för det så det går upp liksom i högsta instans och inte ja, liksom att det mm. liksom få laga kraft. Ja, det är en innebörd att fråga, men det behöver ju inte betyda att den som fälls har gjort det. Nej, och man behöver inte alltid, det är inte säkert att man vet varför och sådana saker. Nej. Då Nej, och man kan också tänka sig att eh, vi når ett läge där de allra flesta tror att de vet vad som är sant. Ja, är det löst då? Ja men det behöver ju inte vara så Det kan jag vara på något annat sätt ja. <laughs> så alltså, alltså egentligen så, Egentligen kommer vi kanske aldrig att nå till den punkten När alla människor Anser sig veta vad det är Så att även, även om någonting som liknande sanning Skulle ramla över oss rätt som det Så skulle det fortfarande finnas, finnas Behov av att gå in Och ja. undersöka hur, hur stark Är den här sanningen så att säga ja. Är vi säkra eller inte så att, eh... Men om man omför Frågan till hur troligt tror du det att det kommer eh, nya uppgifter som eh, väldigt många tror på? som eh, inte då kan eh, eller låt säga bara en majoritet liksom och eh, skulle kunna vinna lagarkraft. Att det kommer något så starkt. Som ja, ändå antingen, krävs för att man eh, ska dömas? Att kunna vinna lagarkraft, det är ju väldigt väldigt svårt för att då krävs det ju att Lisbeth Palmes vittnesmål så att säga, antingen att hon ändrar sig. Mm. Om du inte skulle ha Pettersson. Vi kan ju tänka såntvis också att det kommer slutgiltiga beviset på att det är Pettersson, det kan man ju tänka ja. sig hypotetiskt också. Men... Eller någon som ser ut exakt som Kristian ja, ja Ja, och det skulle naturligtvis ha stor tyngd om om några andra avställigheter dyker upp och någon skulle se ut exakt som han och ja. alltså dessutom ha kvar vapnet. Ja. Och så vidare. Då det... Men, nej, men alltså, jag vet inte, det är väl... Ja, alltså, Jag tror att... Det... Jag tror det kommer att komma nya uppgifter. Det tror jag kommer mm. fortsätta att göra. Och en del av de uppgifterna kan ju visa sig intressanta. Det handlar ibland också om hur mycket utredarna jobbar med uppgifterna. Och det handlar också i viss mån om hur mycket vi andra, vi som håller på, skriver och läser och håller koll på det här, hur mycket vi gör. <laughs> Känns det som att du jobbar mer aktivt med palmområdet än vad Palmegruppen? är? <laughs> <laughs> Nej, alltså det är väl... Det är väl jag vet ju att stundtals har de haft väldigt, väldigt lite folk och stundtals har ju de haft annat för sig. Ja, de har haft annat för sig varit utlånade och det de har gjort har, har, har, har ju naturligtvis i stor utsträckning varit administrativa sysslor som mm. de också måste sköta. Så ibland så tror jag att det inte har hänt så himla mycket där. Så att i alla fall enstaka dagar så kan man tänka sig att Ja, att jag och andra har gjort mer liksom <laughs> intressanta saker än <ändå>. de är fullt Ja, <laughs> ja. Eh, men eh, vi får helt enkelt se fram mot framtida uppgifter som säkert kommer komma fram och eh, mycket troligt kommer gå via dig då, eftersom folk ofta hör av sig till dig. Ja, till mig och ja. till andra också, men ja. det får man gärna göra i fortsättningen också. Men det blir spännande inför framtiden. Har du något mer du vill tillägga innan vi avslutar här? Nej. Nej. Då säger jag eh, tack så jättemycket Gunnar Wall. Tack själv hej då.